În a înțelege ce trebuie să facem noi pentru a trăi această odihna lui Dumnezeu. Pentru a scăpa de stres, de îngrijorare, pentru a scăpa de neliniștea care adeseori brăzdează inima noastră, mintea noastră, atitudinile noastre, stările prin care noi trecem. Ce putem să facem? Alături de cele trei lucruri pe care le-am învățat până acum, mai sunt patru lucruri pe care aș vrea în această dimineață ca lui Dumnezeu să le implementeze adânc în ființele noastre. Și noi nu numai să ascultăm, nu numai să știm despre odihna lui Dumnezeu, ci să trăim această odihna lui Dumnezeu. Primul lucru sau al patrulea lucru pe care trebuie să-l facem, este să înțelegem că Dumnezeu are o strategie a Lui pentru a ne pregăti pentru ceea ce urmează. Că Dumnezeu lucrează în viețile noastre și că nu lucrează la întâmplare. Că Dumnezeu ne pregătește de dinainte de a trece prin anumite situații, ne pregătește de dinainte pentru a ne putea folosi în anumite poziții, în anumite planuri pe care El le are în viața noastră. Că este foarte important ca noi să înțelegem că Dumnezeu dorește Maturizarea noastră Dumnezeu dorește ca noi să creștem Dumnezeu dorește nu numai să ne naștem din nou Dar să ne sfințim, să devenim desăvârșiți în El Și când noi înțelegem lucrul acesta Că suntem calutul în mâna orarului, în mâna lui Dumnezeu și că Dumnezeu are metodele Lui prin care ne frământă, metodele Lui prin care ne cioplește, metodele Lui prin care ne dă o formă ca noi să potrivim la locul în care Dumnezeu vrea să ne folosească. De aceea îngăduie Dumnezeu circunstanțe adeseori cum le numim noi, nefavorabile. Ele ne cioplesc, ele taie colțurile noastre, ele taie aspiritățile noastre și ne pregătește să potrivim în locul în care Dumnezeu vrea să ne spună. Dacă Dumnezeu vrea să te folosească, de exemplu, în lucrarea de conciliere, S-ar putea întâmpla să treci prin anumite situații foarte critice, s-ar putea întâmpla să vii dintr-o familie disfuncțională și apoi Dumnezeu să lucreze în viața ta, ca tu să poți să ai experiențe cu Dumnezeu pe care să le împărtășești altora care trec prin situațiile prin care tu ai trecut, să-i întărești, să-i călăuzești, să simți cu ei ca să poți să fie un ajutor pentru ei. Însuși Isus Hristos a venit pe pământul acesta ca să treacă prin toate situațiile noastre, pentru ca să fie un bun mișlocitor între noi și Dumnezeu Tatăl. Isus Hristos a trecut prin situațiile noastre. A fost respins, a fost bătut după ce a făcut bine, a fost îndepărtat de liderii acestei lumi, Iisus Hristos a suferit. Știe și înțelege suferința ta și problemele prin care noi trecem. Creșterea, maturizarea, toate acestea sunt procese care dor. Sunt procese Schimbarea noastră sunt procese care dor. Și Apostolul Pavel spune în cuvântul lui Dumnezeu, în Roman, în capitolul 8, versetul 22, toată firea suspină și sufere durerile nașterii. Asta nu înseamnă că în viața noastră nu va fi durere, nu va fi suferință, dacă noi ne apropiem de Dumnezeu. Dar nu justifică ca alături de durere și suferința schimbării și transformării din viața noastră, noi să trăim și stresul, noi să trăim și neliniștea, îngrijorarea. Pentru că noi știm că Dumnezeu este în control. Noi știm că Dumnezeu are un plan cu viața noastră. Noi știm că Dumnezeu are... Voia Lui pentru noi și voia Lui pentru noi este bună. Imaginați-vă că la un moment dat în viața dumneavoastră, vin, vine cineva, intră în casa unde locuiți, niște oameni îmbrăcați în alb, brancaderi, vine, vă pune pe targă, vă leagă, vă bagă în salvare și vă duce la spital. Și când ajungeți la spital, vă pune pe masa de operație, vă leagă de mâini și de picioare și îi vezi pe doctor cum își cascut cuțitele. Și nu știți nimic. Nu știți nimic ce se întâmplă. M-am pus eu în situație când m-am gândit la această imagine și am zis cu siguranță că aș fi stresat. Când i-aș vedea cu măștile pe față, cu aparatele în jurul meu, că mă leagă, fără să spună nimic. N-ați fi stresat. Dar dacă tu suni salvarea, îl chem pe Dumnezeu, Doamne, am probleme, vreau să intervin în viața mea. Și salvarea vine și te duce la spital și acolo medicii, îți face ecograf, îți face analize, îți prezintă toată situația și spune, uite, singura soluție pe care o avem este operația. Trebuie să te operăm. Pentru că dacă nu te operăm, nu scapi. Și când tu ai convingerea și îți dai consimțământul și spui, dar treceți la treabă. Nu-i mai e stresat când te leagă de mâini, când te leagă de picioare, când vezi bisturiu, când vezi aparatele în jurul tău, pentru că știi că este pentru binele tău. n vrea în această dimineață să te trezești pe masa de operație a lui Dumnezeu, și Dumnezeu să-ți explice, de fapt, predicile, deci ce se întâmplă în viața noastră, sunt explicațiile lui Dumnezeu, prin care Dumnezeu se apropie de noi și ne spune, pentru a fi mai bun, pentru a fi mai eficient, trebuie să extirpezi această nepăsare a ta. Trebuie să extirpezi necredincioșia ta. Trebuie să extirpezi lenea din viața ta. Trebuie să fac operații care te vor durea. Dar după ce vei fi operat, te vei simți bine. Vei fi mai matur, caracterul tău va fi un caracter bun. Binecuvântările care vin în viața ta vor depăși durerea schimbării, a transformării și a operației. Și când tu înțelegi lucrul acesta, vine înaintea lui Dumnezeu și îi spui, Doamne, facă se voia ta în viața mea. Sunt gata să lucrezi așa cum tu vrei. Și tu nu mai ești stresat, tu nu mai trăiești această spasmă și teroare a necunoștinței. Știi că Dumnezeu lucrează ce este mai bun în viața ta. David... fiind cel mai mic în familie, a fost trimis la oi. Nu s-a simțit el complexat, că nu este ca frații lui cu care tatăl să se mândrească și să spune: Oștia, feciorii mei. El s-a dus acolo la oi. Și acolo, când leul și ursul veneau să atace turma, David, se împotrivea lui. și spune cuvântul că s-a luptat cu leul și cu ursul ce i-a biruit. Și n-a mers niciodată la tatălui să-i spună, tată, acum am stat destul la oi, e pericol acolo, trăiesc un stres extraordinar. El și-a căpătat de prindere și abia aștepta să vină leul și ursul. Și cum venea, avea deja o strategie, imediat îi culca la pământ. După ce a biruit leul și ursul și-a luat vacanță de câteva zile și a zis, mă duc să văd pe frații mei care sunt în oastea lui Saul, sunt oameni de bază acolo. Și când ei l-au văzut că vine, au zis, bă, dar ce cauți aici, mă, ce știi tu de luptă? Du-te acolo la oi, ești mândru, ce vrei să că vii aici la noi? Și David, care trăia în odihna Domnului, nu a băgat în seamă spusele fraților lui, dar a auzit un zvon acolo. Este un uriaș care blesteamă pe poporul lui Dumnezeu și nimeni nu îndrăznește să se lupte. Toți sunt fricoși, nimeni nu are curajul să meargă să se lupte cu el. Și David s-a interesat și a zis: Ce va primi cel care se luptă cu asta? În odihna Domnului, poți să te gândești foarte simplu: nu ești terorizat. Și când a auzit că împăratul oferă fata lui pentru cel care va birui pe acest uriaș, David a zis, acum e vremea mea. Am sărat eu ce-am învățat la oi. Și s-a dus în fața lui Saul și a zis, Saul, sunt gata să mă duc, să mă lupt cu goliat. S-a uitat, uitat Saul la el și a zis, Măi, ești un băiat fain, arați bine, dar nu te văd cu uriașul ăsta. Și Saul i-a oferit armătura lui și a zis, Hai să te fac și pe tine ca un războinic, să-l sperii pe Goliat cu armura împăratului. Și David, pentru că era ascultător și trăia în odihna Domnului, s-a băgat în acea armătură și a încercat să se miște. Și s-a dat seama că e stresat. Nu se putea mișca. Și a zis, nu mă duc la luptă stresat. A dat jos armura, s-a dus la râu, a luat câteva pietre, le-a pus în praștia lui, în buzunarul lui și s-a dus el, David, așa cum era el. Așa cum era obișnuit, așa de liniștit cum mergea la oi în fața lupului, în fața leului și a ursului. Și a început uriașul să se enerveze, să se streseze și să zică, bă, truvii la mine ca la un câine. Și David era liniștit și a zis, ascultă. Nu trece mult și păsările cerului îți vor mânca carnea. Cum ai fi fost tu și eu pe acel câmp de bătălie? Stresați, nu? Când vezi o namilă de om că se apropie de tine cu o sabie lungă, deci nici nu mă pot apropia de asta. Dar David... El cunoștea pe Dumnezeu. David n-a vrut să se streseze cu armura lui Saul. David s-a dus cu pietrele lui, cu plaștia lui, dar s-a dus în numele Domnului și a zis: Nu-mi frică de tine, Goliat, pentru că mă duc în numele Dumnezeului meu pe care tu îl blastăm și Dumnezeu te va da în mâna mea. Frații mei, Așa lucrează Dumnezeu, așa are Dumnezeu strategia lui. Prima dată trimite leul și ursul. Și dacă îi biruiești, te pune în fața lui Goliat. Și după ce îl biruiești pe Goliat, te pune comandant de oști. Așa l-a pregătit Dumnezeu pe David. Cum te pregătește Dumnezeu pe tine? Ce are Dumnezeu cu tine în viața ta? Aș vrea ca Domnul să-ți deschidă ochii, ca tu să vezi planul lui Dumnezeu, ca tu să înțelegi că strategia lui Dumnezeu nu-i hazard, nu-i întâmplare, ci că Dumnezeu te pregătește pentru ceea ce vine. Crede lucrul acesta, nu te mai stresa și așteaptă să vezi ce lucrează Dumnezeu în viața ta. Următorul lucru cu care putem intra în odihna Domnului este ca în vremuri de furtună să nu ne tulburăm, ci să stăm liniștiți. În Matei, în capitolul 8, ni se prezintă un pasaj în care Iisus Hristos împreună cu ucenicii au vrut să traverseze lacul Genazaret, dar în timp ce deplasau, nu știu dacă ați fost în barcă, barcă când apa este liniștită, te lengem și foarte repede adormi. Iisus Hristos a adormit. Ucenicii mai aveau de discutat, erau în discuțiile lor și la un moment dat s-a pornit o furtună pe lac. Și o furtună atât de puternică încât ucenicii lui Isus Hristos, care au avut experiențe cu Isus, au intrat în panică. N-au mai știut ce să facă. Au început să strige și Isus dormea liniștit. S-au dus la Isus și l-au zgâțit și au zis, scoată că pierim! Nu vezi ce furtună este? Și Isus le-a pus o întrebare și a zis, de ce vă este frică? Și în această dimineață să primești această întrebare la circumstanțele și situațiile din viața ta și să încerci să răspunzi, de ce te frămânți atâta? De ce lași ca furtuna din exterior să pătrundă în interiorul tău? De ce lași ca panica de afară să cuprindă inima ta? De ce lași ca îngrijorarea și neliniștea situației prin care tu treci să te tulbure, să-ți fure pacea, să-ți fure credința, să-ți fure încrederea ta în Dumnezeu și tu să nu te arăți ca unul care știi că Dumnezeu este în controlul vieții tale? ci să trăiești o altă experiență pe care Dumnezeu nu o vrea în viața ta. Aș vrea să înțelegi în această dimineață de la vultur care folosește vântul să se ridice mai sus. Aș vrea să privești la barca cu pânze care folosește vântul și furtuna să se deplaseze în direcția în care ea vrea sau cel care conduce vrea, fără, să, fără combustibil, fără să consume ceva, folosește energia vântului să se deplaseze în direcția în care dorește. Aș vrea să te trezești în această dimineață și să nu lași ca furtuna prin care treci, situațiile prin care treci să te tulbure, așa cum i-a tulburat pe ucenici. Domnul te întreabă, de ce este frică? Pot să faci ceva? În Psalmul 107 ne sunt prezentate mai multe ipostaze ale vieții și în fiecare ipostază, Psalmistul spune, oamenii care au trecut prin situații critice și dificile au strigat către Domnul și Domnul a răspuns și i-a izbăvit din situațiile lor. Frații mei, stimați creștini! Aș vrea să înțelegem în această dimineață, nu rezolv nimic cu frica, nu rezolv nimic cu panica, nu rezolv nimic cu îngrijorarea, dar mai mult îți diminuiesc potențialul de a acționa în momente ca, ca acestea. Aș vrea să înțelegi dacă tu crezi că există Dumnezeu, dacă tu crezi că Dumnezeu este în controlul vieții tale, dacă tu crezi că Dumnezeu are un plan cu tine... Aș vrea să înțelegi că ceea ce trebuie să faci este să-L chem pe Domnul în situația ta și apoi să privești la modul în care Dumnezeu lucrează. În faptele apostolilor ne este prezentat apostolul Pavel care a fost întemnițat pentru că a propovăduit Evanghelia și era dus acum în Roma pentru a fi judecat de Cezar. Și pe mare, pentru că au mers cu corabia, s-a o furtună puternică. Toți erau panicați, toți erau stresați, toți erau sub imperativul mulții, și au văzut că nu mai există șansă de scăpare pentru ei. Mai mult comandantul a dat ordin ca toți întemnițații care erau pe barcă să fie executați, să fie împușcați, să nu scape niciunul. Și apostolul Pavel, parcă-l văd. Liniștit. Când a auzit ordinul, toți să fie împușcați, nu s-a stresat. Și după ce a lăsat să se streseze, să se neliniștească, a zis, domnul mi-a spus că voi ajunge la Roma și voi fi în fața cezarului. Așa că am toată certitudinea că nu vom pieri în valuri, că nu ne veți împușca de aceea, băgați-vă mințile în cap, pentru că Domnul vrea să ne scape. Domnul mi-a vorbit că voi ajunge la Roma și acolo voi sta în fața cezarului. Te încrezi tu în Dumnezeu? Apostolul Pavel s-a încrezut în Dumnezeu și n-a fost speriat de furtună. A trăit pacea și liniștea lui Dumnezeu. Când a fost mușcat de năpârcă, în timp ce punea vreascuri pe foc, toți oamenii au rămas încremeniți și așteptau momentul în care să moară și Apostolul Pavel a scuturat un în foc și mai departe, în liniștea lui Dumnezeu, el a fost binecuvântat și a fost o minune. Le-a dat trecere în ostrovul respectiv, în fața conducătorului care era acolo, datorită liniștii, datorită păcii care l-a guvernat pe omul acesta. N-ai vrea tu ca oamenii din jurul tău să aibă favoare văzându-te pe tine că tu ești plin de pacea lui Dumnezeu și de liniștea lui Dumnezeu? Te sperie criza economică? Te sperie criza energetică prin care trecem? Te uiți la statisticile lumii acesteia și începi să planifici și începi să faci lucrurile sub stres? Așteaptă intervenția Lui Dumnezeu și vei vedea minunile Lui Dumnezeu, vei vedea Harul Lui Dumnezeu revărsându-te peste tine. Aș vrea să înțelegi că furtuna nu este veșnică, că după furtună vine soare. Așteaptă soarele. Psalmul 30, versetul 5. Seana vine plânsul, iar dimineața. Veselia. Nu vei rămâne în vale toată viața ta. Dumnezeu are munți pentru tine pe care te va ridica. Viața este cu urcușuri și cu coborâșuri. Așteaptă-te când ești în vale să te ridici și când ești pe munte să cobori. Dar trăiește odihna lui Dumnezeu. Crede că Dumnezeu este în controlul vieții tale. Următorul lucru pe care trebuie să-l facem pentru a trăi odihna Lui Dumnezeu este să celebrăm victoriile, succesele și intervențiile Lui Dumnezeu din viața noastră. Să nu reținem numai în succesele, numai situațiile critique prin care am trecut, ci în mod evident. Orice biruință, orice succes, orice intervenție a Lui Dumnezeu, consemnează-o în viața ta pentru ca să-ți aduci aminte și când îți vei aduce aminte de aceste intervenții ale Lui Dumnezeu, credința ta să fie întărită, încrederea ta în Dumnezeu să fie nezguduită. Oamenii Lui Dumnezeu, începând cu noi... Avram, Moise, Jacov, Ilie, Gedeon, Elisei, oamenii lui Dumnezeu, după fiecare biruință pe care au avut-o, au zidit un altar, au pus pietre de aducere aminte, minte, au făcut sărbători pentru ei și pentru generațiile care vor urma după ei. Poporul Israel, ca urmare a eliberării lui Dumnezeu din Egipt, au făcut sărbătoarea Paștelui, care din vremea aceea până în vremea de astăzi, ei o celebrează ca o aducere a minte, a intervenției lui Dumnezeu, a modului în care Dumnezeu i-a scos fără arme și putere armată de sub mâna puternică a lui Faraon. Când Dumnezeu i-a trecut prin Marea Roșie, cum Dumnezeu a făcut minuni în viața lor. Nu trece cu vederea aceste lucruri. Consemnează-le, pentru că ele sunt importante pentru tine, pentru copiii tăi și pentru generațiile care urmează. Credința ta va fi întărită atunci când tu îți vei aduce aminte de lucrările pe care Dumnezeu le-a făcut. Mi-aduc aminte cum îmi povestea tatăl meu despre modul în care Dumnezeu a intervenit în viața lui în multe situații. În multe situații îmi spunea un moment când un soldat german a îndreptat mitraliera spre el și era gata să tragă în el, pentru că l-a văzut cu furca în mână și a crezut că vrea să-l omoare cu furca. Și spunea el momentul acela pentru mine a fost un moment extraordinar am zis Doamne n-am posibilitate să explic omului acestuia că nu vreau să-l omor pe el că am venit cu furca să merg la focul care a izbucnit la vecinul nostru să îl ajut să-l apăr să încerc să rezolv problema aceasta Și spune M-am predat Domnului și am zis, Doamne, sunt în mâna ta. Fă cum vrei tu. Dacă ai un plan cu mine, dăm -mi viață. Și spunea inexplicabil soldatul acesta, care era cu mitraliera gata să tragă. A lăsat arma jos și nu l-am pușcat. Apoi îmi aduc aminte. Mi-a povestit evenimentele care le-a trăit în închisoarea din Jilava, cum Dumnezeu a lucrat în viața lui, cum Dumnezeu a organizat, am mai spus lucrul acesta, întoarcerea lor acasă, cum Dumnezeu a vorbit profetic părinților lui, cum Dumnezeu, toate aceste lucruri pentru mine. Au fost niște pietre de aducere aminte, care mi-au întărit credința și nădeștea. și am știut că în situații critice, Dumnezeu intervine, Dumnezeu are un plan. Când noi am avut accident în Ungaria, când oamenii care au văzut accidentul se aștepta ca niciunul să nu fie în viață, Am ieșit din mașină și pe marginea șanțului, acest semn de carte care era în Biblia pe care eu o citeam în timpul accidentului, m-a întâmpinat acest semn de carte, dacă vă uitați la el, este zdrobit, are câteva picuri de sânge, este murdar, dar când am ieșit din mașină l-am văzut pe marginea șanțului și primul lucru pe care l-am citit cu ochii mei a fost: Eu cred că Dumnezeu este viu. Pentru mine, semnul acesta de carte este o piatră de aducere aminte. Îl păstrezi. Îl păstrezi. Pentru că știu că în momente dificile, când nu înțelegi de ce. Dumnezeu are un răspuns. El este viu, El trăiește. Nu uitați momentele de intervenție a Lui Dumnezeu. Nu uitați binecuvântările Lui Dumnezeu. Nu uitați succesele și biruințele pe care le-ați avut cu Dumnezeu. Scrieți în jurnalele voastre, faceți poze, arătați-le oamenilor intervenția Lui Dumnezeu. Mă duc de multe ori la mașina cu care am avut accident, e aici și mă uit la locul în care era Ted. Și mă uit acolo cum plafonul mașinii a fost zdrobit, a fost apăsat și dacă el era acolo și acum e înalt, capul lui era zdrobit, dar Dumnezeu l-a deplasat mai încolo de locul unde. Urechea mea a atins copacul și când trec în Ungaria, pe, pe la locul respectiv, mă uit la acel copac care știu că mi-a atins urechea ca semn, Că mâna lui Dumnezeu a fost acolo. Stimați creștini, haideți să nu trecem cu vederea minunile și intervențiile lui Dumnezeu în viața noastră. Haideți să credem că Dumnezeu este Cel care lucrează în viața noastră. Și haideți să nu ne stresăm atâta Haideți să nu ne îngrijorăm atâta Haideți să trăim odihna lui Dumnezeu Încă pe pământul acesta n așteptați să ajungi în cer Și acolo să trăiești această odihnă Pentru că apostolul Pavel ne spune Intrați urgent în această odihnă lui Dumnezeu Dacă vrei să trăiești mai mult Dacă vrei să fii scutit de boli Dacă vrei să ai binecuvântul Tarea lui Dumnezeu, nu te stresa! Asta nu înseamnă să fii leneș, asta nu înseamnă să fii nepăsător, asta nu înseamnă să fii iresponsabil. Nu te stresa! Știi că trebuie să ajungi la biserică când i-ai dat întâlnire lui Dumnezeu, te întâlnești cu Dumnezeu la ora 10. Știi că e ora de întâlnire cu Dumnezeu. Când ai posibilitate să intri în audiența Domnului și să ceri pentru ziua, pentru săptămâna care urmează, dacă nu vrei să te stresezi, programează-ți cu 15, cu 20 de minute înainte să sosești. Pentru că dacă nu-ți programezi ultimele minute, le trăiești sub o perioadă de stres extraordinar. Nu mai găsești una, nu mai găsești alta, se învarsă cealaltă, trebuie să schimbi costumul. Atâtea se întâmplă când e stresat. Dar mai mult ca atât, dacă trăiești o viață stresată, te îmbolnăvești. Mie mi-a spus medicul, cauza principală a infartului meu a fost stresul. Nu munca, nu alte lucruri, stresul. Stresul! Ajută-ne, Doamne, să ne eliberăm de aceasta. Tu vrei să trăim mai mult, Tu vrei să avem binecuvântarea și harul Tău. Și ultimul lucru pe care aș vrea să-l înțelegem pentru a trăi odihna lui Dumnezeu este să credem că Dumnezeu ne iubește și că El vrea să ne binecuvânteze. Dacă tu crezi că Dumnezeu este împreună lucrător cu tine, dacă tu crezi că faci parte din planul lui Dumnezeu și că Dumnezeu are gânduri bune la viața ta, aș vrea să trăiești odihna lui Dumnezeu așa cum un copil care lucrează cu tatălui care îl ajută pe Tatălui. Că de fapt noi îl ajutăm pe Dumnezeu. Noi spunem că suntem împreună lucrători cu Dumnezeu, dar îl ajutăm pe Dumnezeu în anumite lucruri, că nu îl încurcăm. Că de multe ori îl încurcăm. De multe ori vrem noi să se întâmple mai repede și facem lucrurile să se întâmple mai repede decât planul și timpul lui Dumnezeu și ne trezim că au făcut lucruri care ne costă. Un copil... A fost rugat de niște speologi care au venit în zona lor să coboare într-o prăpastie, să ia de acolo o floare care era foarte rară. Și speologii au considerat că are o valoare extraordinară, dar ei au zis: Au întâlnit un băiețel în jur și au zis: Ok, hai să coborâm pentru că frânghia. Nu are capacitatea de a rezista la greutatea unui om și îl coborâm pe copilul acesta să ne ia floare. Și i-au propus copilului, i-au spus că îi dau o sumă de bani să facă lucrul acesta și știți ce a făcut copilul? A zis, eu nu vă cunosc pe voi, dar mă duc la tata și îl chem ca el să țină de frânghie când mă pogor în prăpastie. Când tu ai convingerea că la capătul funiei este Dumnezeu și că Dumnezeu te iubește și că Dumnezeu are gânduri bune cu viața ta și că Dumnezeu vrea să te binecuvânteze, trăiește liniștea chiar dacă te cobori în prăpastie, chiar dacă există pericole, trăiește liniștea că la capătul Corzii este cel care coordonează universul acesta, este cel care spune, opriți-vă să știți că eu sunt Dumnezeu, eu stăpânesc peste neamuri, eu stăpânesc pe pământ. Tu ai o relație cu acest Dumnezeu, El este Tatăl tău, El este Domnul tău, El este Dumnezeul tău. Și în momentul în care ai făcut legământul cu Dumnezeu, frații mei, am anunțat botezul în apă și vrem să facem botezul în apă. Sunt aici persoane care abia așteaptă lucrul acesta. Eu aștept cererile dumneavoastră ca să văd câți doriți să faceți lucrul acesta. Cât vreți să vă predați viața în mod public înaintea lui Dumnezeu? Pentru că Biblia ne spune că acesta este un act foarte important în viața noastră. Este un moment pe care cerul îl imaculează, îl recepționează și în cer este o mare bucurie când cineva se ridică în mod public și mărturisește credința lui în Dumnezeu și dorința de a-L sluji pe Dumnezeu toată viața lui. Dacă noi am vedea ce se întâmplă în jurul nostru, în momentul în care... Declarăm anumite lucruri, în momentul în care ne predăm viața în mâna Domnului, în momentul în care ne rugăm, am fi uimiți. Într-o zi, Elisei este sculat de sluga lui, de cel care îl ajuta, de cel care, așa cum el a slujit pe Ilie, și Elisei avea un slujitor care în toate lucrurile era alături de el și l-ajuta. Și într-o dimineață slujitorul lui a ieșit afară să tragă un aer curat și a văzut că dealul pe care ei se aflau este înconjurat de oști. Și a venit tremurând la Elisei și i-a spus, „Auz! suntem în pericol, suntem gata să murim. Pentru că știa că sunt urmăriți de acești vrăjmași. Și Elisei care trăia odihna Domnului, care a avut experiențe cu Ilie, care a văzut mâna lui Dumnezeu, care a consemnat și a memorat intervențiile lui Dumnezeu, a rostit o simplă rugăciune și a zis, Doamne, deschide-i ochii slujitorului meu, fă să vadă ce se întâmplă. Și Domnul i-a deschis ochii slujitorului și când slujitorul a văzut mulțimea de îngeri, oastea lui Dumnezeu care îi apăra și când a văzut minunile lui Dumnezeu s-a încrezut și frica, stresul, panica au trecut din viața lui. N-ai vrea să trăiește asemenea momente. N-ai vrea ca Dumnezeu să-ți deschidă ochii, să vezi mai mult decât văd ochii aceștia naturali. N-ai vrea să vezi puterea lui Dumnezeu în acțiune. Apostolul Pavel spune în 1 Tesaloniceni, capitolul 2, versetul 13, Cuvântul lui Dumnezeu care lucrează și în voi care credeți. Dacă tu crezi în Dumnezeu, dacă tu ai încredere în Dumnezeu, îi dai mână largă lui Dumnezeu să lucreze în viața ta. Dar dacă tu nu crezi, îi legi mâna lui Dumnezeu și nu-L lași pe Dumnezeu să lucreze. Haideți să credem cuvântul lui Dumnezeu Haideți să-L credem pe Dumnezeu pe cuvânt Haideți să ne uităm la ce lucrează Dumnezeu în jurul nostru Și să personalizăm și să spunem Doamne, Tu poți să faci și cu mine Tu poți să faci și în familia mea Tu poți să faci și în viața mea minunile acestea Doamne, aștept intervenția Ta Doamne, nu vreau să te grăbesc Știu că ai timpul Tău Ai modul Tău de lucru Știu că lucrez când într-un fel, când într-altul pentru că n-ai tipare după care să te pot controla și să pot să văd ce faci dar am convingerea că ești în controlul vieții mele am convingerea că tu ești gata să te atingi de mine am convingerea că tu ai un plan pentru viața mea am convingerea că nu sunt la întâmplare am convingerea că situațiile prin care trec nu sunt produsul unui hazard că mâna ta este în control vieții mele că deplasarea mea în fiecare zi este cunoscută de tine, Doamne, și de aceea mă încred în tine. Vreau să te las să lucrezi în viața mea. Nu vreau să-ți leg mâinile, ci vreau să te las să-ți faci lucrarea, să mă pregătești pentru ceea ce ai în plan de a lucra cu mine. Doamne, mă predau ție. Vrei tu în această dimineață? Să vii înaintea lui Dumnezeu și să spui lucrul acesta cu toată convingerea, îți dau, Doamne, dreptate ție. Te accept pe tine ca un tată care mă iubește. Doamne, ia capătul funiei și dacă va trebui să merg în prăpastie, sunt gata să mă duc dacă Tu ești la capăt și dacă... Cu mâna ta tu ții această frângie. Sunt gata, Doamne, să cobor plin de liniște și plin de pace, că planul tău se realizează în viața mea. Vrei tu să faci această rugăciune și vrea să închizi ochii, să stai înaintea lui Dumnezeu în momentele acestea. Dacă Duhul lui Dumnezeu ți-a vorbit de anumite situații, Aș vrea să vii înaintea Domnului și să spui, Doamne, cercetează-mă. Doamne, deblochează mintea, Doamne. deschide ochii, Doamne, să văd cu ochii mei minunile tale. Ajută-mă, Doamne, să-mi aduc aminte de ceea ce ai lucrat în viața mea. Stai înaintea Domnului. Așteaptă ca mâna lui Dumnezeu să se întindă spre tine. Doamne, privește fiecare inimă înaintea Ta. Privește fiecare inimă, îndepărtează stresul din viața noastră. În numele lui Isus Hristos, îngrijorările din viața noastră. Eliberează-ne, Doamne, de aceste îngrijorări. Orice nemulțumire o aducem înaintea Ta, Doamne. Ne încredem în Tine. Orice frică, Doamne, o aducem înaintea Ta. Vrem pacea Ta, vrem liniștea Ta, Doamne, coboară cu liniștea Ta peste noi. Făți lucrarea, Doamne, în viețile noastre. Atingene cu puterea Ta, atingene cu Spune-i lui Dumnezeu ce dorești în aceste momente. Invitele l în situația ta. Cere Domnului să-ți mărească credința. ce stai cu ochii închiși acolo pe scaunul tău? Aș vrea să îți pun o întrebare în această dimineață. Trebarea nu este la ce biserică ești tu membru, ce confesiune, la ce confesiune aparții. întrebarea este: ești tu un copil la lui Dumnezeu. Eu te-am întrebat, nici și nu o să te întreb Unde ai făcut botezi Dacă, dacă ne-a fost mic sau... Ceea ce este relevant Este dacă tu acum ești un copil al lui Dumnezeu Dacă tu îl urmezi pe el Dacă doamne frești Ai muri astăzi Dacă I Ai fi sigur că ai merge în cer Pentru că tu poți fi sigur suntem aici, a majoritatea dintre noi, copii al lui Dumnezeu, dar dacă este cineva care tu ești departe de Dumnezeu în aceste momente, Pentru pentru o perioadă în care ești chiar departe de Dumnezeu, nu-L urmezi pe El, nu urmezi cuvântul Lui și această dimineață din ce cuvântul Lui a fost vestit în casa Lui Dumnezeu, Dumnezeu a început să-ți vorbească ție. Nu o să te chem în dimineața asta nicio o religie, nu o să te chem să semnezi nicio un angajament.